פרק ד. ויהי כאשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן, ויאמר אדוני אל יהושע לאמור, קחו לכם מן העם שנמעשר אנשים, איש אחד, איש אחד משבת, וצבו אותם לאמור, שאו לכם מזה מתוך הירדן, ממצב רגלי הכהנים. הכין שתם עשרי אבנים, והעברתם אותם עמכם, והנחתם אותם במלון אשר תלינו בו הלילה. ויקרא יהושע אל שני מהעשר איש, אשר הכין מבני ישראל איש אחד, איש אחד משרת. ויאמר להם יהושע, עברו לפני ארון אדוני אלוהיכם אל תוך הירדן.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 கொ hay mim.